Походить туди-сюди по шляху, стане і дивиться на наші вікна. Тут вийшов те, що всім сказав. А може не казати, вийде на двір з сокирою, він і злякається, більш не ходитиме. Хай до когось іншого йде, і там видивляється. Бачиш, вишиту сорочку задягнув, яка ж з козирком на голові. А босий. Чого він ходить під наші вікна? О той Андрій садиться. А ти не знаєш, що він ходить? Щось відивляється. Хоче потягнути. А що потягне? Сьогодні вже не сам. І Грицько на каренок огинається біля нього. Марія і собі вшниплюється у шибку, дивиться на шлях.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 Та на завод, – це Андрій Синиці. На завод? Чого на завод? Там поїсти можна, – це Грицько Накоренко. Що можна поїсти на заводі? Хлопці мовчать, то Галя каже. Браги можна поїсти на заводі. І ти, Галю, слухаєш, хлоп. І ти оце повіївся в кожанку? Хто вам дасть там браги? Не дадуть вам браги, чуєш, Галю? Хай собі хлопці йдуть разом заманулося. А ти не йди. Я дівчина? Як це ти підеш чуже село? Та з нами хай не боїться. Це Андрій синиться. Мамо, та ж білий день на дворі. Через поле кожанка а як білий день, то що? Сторожуюй Брагу, хіба ви не знаєте? Хто вас пустить до ями? Чи ви ту Брагу дістанете? Та ми знаємо, зайгрицько на коренку. Хлопці, дивіться, я не пускаю Галю. Та хто тепер слухає матір? Ні сльози, ні молитви не помагають. Обертаються...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 І уже увечері Галя в двір. Мати хреститься з радості, питає. Була в коженці.